Ok, kita sampai pada panelis yang ketiga Pusingan yang pertama Selepas daripada laluan azan sebentar tadi Kita telah dengar sedikit apa yang disebut oleh Dr. Rozaimi Berkaitan dengan hate speech Atau dalam terjemahan bahasa Melayunya Tuturan yang ada unsur kebencian saya ingat kita sepakat sesiapa pun dia tak boleh menerima apa bentuk kenyataan yang bersifat penghinaan kalau kita rasa orang barat terbuka kita telah lihat bagaimana Will Smith telah bangkit dan tampar Chris Rock kerana menghina isterinya menjadikan isterinya sebagai bahan lawak ini tak tak dapat diterima sebab itu sebelum saya nak utarakan soalan kepada Profesor Datuk doktor Mufti kita pada malam ini saya nak baca satu status ha. yang mana saya rasa status ini mewakili sentimen orang Islam kerana saya rasa kedua-dua panel tadi sepakat jika anda melakukan perbuatan itu secara tertutup dalam keadaan tersembunyi tidak ada orang yang mempertikaikan perkara tersebut tapi bila anda cuba mencetuskannya secara terbuka ini mengakibatkan akan ada tindak balas daripada sebahagian pihak sebab itu saya rasa status ini sangat bagus dan setakat yang saya baca telah disukai hampir 34,000 orang hampir 1,800 telah berkongsi status ini jika anda tidak mahu mengamalkan atau percaya kepada ajaran Islam itu adalah hak anda dengan Allah namun jika anda mencabar dan menghina Islam secara terbuka ini berarti anda mencabar umat Islam maka jangan hairan jika ada yang menyahut cabaran dan mengajar anda untuk hidup beradab dalam masyarakat yang majoritinya Muslim. Ini respon yang awal. Dalam isu yang saya rasa panas. Dan kita semua yang berada di sini saya rasa sokong. Kenyataan ini. Mungkin kita berbeza. Mungkin kita berbeza pahaman. Mungkin kita berlainan tarikat. Tak ada masalah. Tapi bila dia menyentuh tentang agama. Saya ingat kita berkongsi sentimen yang sama. Jadi mungkin sebagai orang yang berautoriti di dalam masyarakat datu doktor mungkin boleh memberikan pencerahan tentang tuturan yang mengundang kebencian di persilatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma Al-fadil Ustaz uh, Ma Rizal selaku pengerusi. Rizal disebut juga dengan Melaya. Sekarang ni nama-nama yang seperti itu Kalau dibuat filem mendapat sambutan yang baik uh, Kedua-dua ahli panel Al-Fadhil uh, Profesor Madia, Dr. Muhammad Razaimi Al-Fadhil, Ustaz uh, Salman Ali Dan hadirin dan hadirat sekalian St Status yang disebutkan tadi tu Saya buat masa berada di Mekah Masa me meninjau sedikit isu itu saya nak sebut macam inilah, mudah cerita kepada puak-puak ni. Yang menimbulkan, yang menghina Islam secara terbuka. Dan menimbulkan provokasi secara jelas. Yang boleh menimbulkan ketidaktentraman dan tindakan-tindakan yang mungkin berlaku di luar daripada kawalan sesiapa pun. Mereka ini tergolongan, terbahagi pada dua golongan. Yang pertama ialah Muslim, yang mengaku Muslim, yang menghina agama. Mereka kafir, murtad, kena menghina agama mereka. Yang kedua ialah orang-orang yang memang asalnya bukan Muslim dalam negara ini. Yang mengambil ruang ataupun kesempatan atau melakukan hal yang sama untuk menghina Islam secara terbuka. Yang pertama seperti mereka faham bahawa negara ini majoritinya ialah orang Islam. Orang Islam yang menghormati agama mereka. Dan mempercayai perkara-perkara yang sekret dan agama Allah Rasul. Ialah perkara-perkara suci yang tidak disentuh oleh orang Islam dengan penghinaan. Dan sangat sensitif. Orang putih kata, When you in Rome, Do as Romans do. Bila kamu duduk di Rome, Buat macam mana orang Rome buat. Dan mereka juga kata, The law of the land is the law. Peraturan yang menjadi pegangan di suatu tanah, Ialah peraturan yang terpakai. Stand up comedy, yang dibuat oleh barat, yang tidak ada sacred dalam hidup mereka, yang menghina Tuhan, yang menghina Jesus, sebagai simbol agama mereka, itu urusan mereka. Mereka jangan bandingkan apa yang berlaku di barat itu di sini, kerana itu masyarakat yang lain, dan mereka mempunyai undang-undang yang lain dan orang Islam yang duduk di sana pun mengetahui keadaan itu kerana kita bukan Tuhan punya yang berkuasa di atas tanah mereka tapi tanah ini ialah tanah yang dikuasai dimiliki oleh orang Islam dengan kedaulatan dan perhormatan dan sensitiviti umat Islam orang Islam dia tidak menghina agama lain dalam kerangka provokasi untuk menimbulkan kebencian. Dia tak buat. Qul li ibadi yaqulul latihi ahsan. Inna ashaytana yanzagh bainahum. Inna ashaytana kana aduwan mubina. Kana lil insani aduwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya bercakap dengan bahasa yang elok. Kerana syaitan menimbulkan permusuhan di kalangan kamu. Orang Islam mengkritik. Tapi tidak mencercah. Kalau ada yang mencercah, yang memperolokkan, buat bahan lawak. Kepada bahan-bahan perkara-perkara seperti Arab. Yang mana semua orang yang normal tahu. Ia adalah suatu undang-undang yang baik di mana memelihara manusia daripada kerosakan. Orang Islam mungkin tinggi suaranya di dalam hadis yang dira'iyatkan oleh imam Muslim, kerana Nabi saw. Ia khutbah, ehmarrat ainahu wa'ala sawaituhu wa'istadz alqabuhu, k'annahu munzirujajish. Nabi turut bela khutbah merah matanya tinggi suaranya dahsyat kemarahannya seperti mana dia seakan-akan memberikan arahan pada tentera tetapi perkataan orang Islam terpilih orang Islam tidak maki jika salah kita bagi tahu apa yang salah tapi kamu buat majlis Bukan sekali Berulang-ulang Untuk menimbulkan permusuhan Dengan orang Islam Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut Mengingatkan kita orang Islam Ya ayuhal ladhina amanu La tatakhidu min Mindunikum La ya'lunakum khabalah Waddu ma'anittum Qad badatil baghda' min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar wahai orang-orang yang beriman jangan kamu ambil teman rapat penasihat di kalangan orang selain daripada kamu yang mereka itu tidak henti-henti merencana untuk menentang kamu dan mereka suka kamu ditimpa dengan kesusahan telah zahirlah pengusuhan daripada mulut mereka dan apa yang tersimpan di dalam dada mereka jauh lebih besar. Kaum ini menimbulkan permusuhan dengan orang Islam. Orang Islam dalam masyarakat yang paling harmoni. Hidup dalam negara Malaysia, Muslim, masyarakat Muslim. Saya ulangi hal ini berulang kali. Orang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam dalam negara ini. Pun tidak menjadi masalah orang Islam pergi membeli di kedai orang bukan Islam tidak timbul masalah bahkan satu orang bukan Islam boleh hidup di tengah kampung orang Islam dan menjadi kaya berniaga dalamnya walaupun hal yang sama sukar berlaku bagi orang Islam jika duduk di tengah masyarakat bukan Islam setelah segala kesantunan penghormatan dan kebaikan budi yang diberikan. Tetapi kamu adalah kaum yang tidak tahu mengenang budi. Tidak tahu untuk berurusan dengan cara yang baik. Bagi mereka yang berurusan dengan kamu dengan cara yang baik. Seperti yang Dr. Uzaimi sebut tadi. Ketika Dr. Zakir Naik datang. Berada nak berucap. Belum pun menghina mana agama. Hanya menyebut perbandingan. Mereka bangkit lawan semua persatuan belia. Termasuk peguam-peguam yang rambut kuning. Yang tu. Bising kononnya ini telah menimbulkan provokasi. Bila ada orang hina Islam. Mereka kata ini adalah kebebasan bersuara. Puak ini tidak ingin mencari perdamaian di dalam negara ini saya tidak menyebut apa hukumannya tetapi saya mengingatkan mereka perbuatan mereka bukan soal kebebasan seperti mana Duk ustaz Salman sebut rights and limits hak mempunyai limitsnya hadnya jika dia exercise hak dia sehingga menyebabkan berlaku kegoncangan masyarakat maka orang yang merasakan itu hak dia patut dihalang dan diambil tindakan nabi paling santun apabila yahudi datang kepada nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari yang semua kita tahu assalamu alayka ya rasulullah dia nak melaut dia nak berhela-hela uh, maut kepadamu, wahai Rasulullah dengar macam assalam Aisyah kata assamu walana alaikum uh, maut dan lanat kepada kamu Nabi kata mahlan ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil fil amri kullihi nanti dulu Aisyah Allah suka Kelunakkan dalam semua perkara. Kata Asya, Ya Rasulullah, Walam tasma' maqalu, Engkau tidak mendengar apa yang dia kata? Nabi kata, Naam, Qad ajabtu wa Aku telah jawab, ke atas kamu. Kerana, Dia lebih bersifat, Sedikit dia datang dengan Nabi. Tetapi apabila Ka'ab bin Ashraf, Mel, sebagai kepala melancarkan kata-kata dan syair-syair yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan menggugat kesetabilan masyarakat Madinah itu mencabar kedaulatan undang-undang treason pengkhianatan kepada negara Nabi kata manli kam ibnu al ashraf Siapa yang boleh bertindak pada Ka'ab bin Ashraf? Ketika itu Muhammad bin Masylamah mengambil, menawarkan dirinya bertindak pada Ka'ab dengan dibunuh Ka'ab bin Ashraf. Kerana ia mencabar kedaulatan dan kestabilan. Sekali lagi saya ingatkan mereka perbuatan mencabar kestabilan dan perkara-perkara yang dihormati lah masyarakat Islam Sacred. yang tidak mengundang apa-apa faedah pada kamu kamu boleh ada banyak benda kamu boleh buat gurau senda dalam negara ini tapi gurau senda yang kamu buat itu hanya kerana kebencian yang ada dalam hati kamu permusuhan kamu dengan masyarakat Islam apa yang kamu buat itu boleh mengundang tindakan yang Jauh lebih bahaya kehadap diri kamu di dalam masyarakat muslim. Kita beri amaran kepada mereka. Supaya jangan hal ini merebak dan berlaku. Kebedaban yang terbabas. Akan mengundang keburukan yang tidak ada kesudahannya. Orang Barat boleh bergaduh kerana bola sepak bertumbuk di Padang. Kamu jangan kata orang Islam tak ada otak, tak ada tak ada kebebasan. Kamu bergaduh kerana bola sepak. Sebahagian yang anak muda tengok pergi di UK, di US, di Europe. Banyak main bola sepak bergaduh. Kami orang Islam tak bergaduh mungkin sangat pasal bola sepak. Tapi kami akan bergaduh jika Allah dan Rasulnya dihina. Ia adalah secret dalam hidup kami. Ia adalah kemuliaan yang tidak disentuh. Kamu hina secara diam-diam. Kamu dengan family kamu nak kutuk agama Islam. Itu kamu dengan family kamu. Kamu iklannya terbuka. Kamu cabarnya terbuka. Ia disambut secara terbuka. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Wallahu ta'ala